Egészséges erdei levegő. Az erdei levegő az egészség megtestesítője. Aki szeretné jól látszellőztetni a tüdejét, vagy különösen jó környezetben akar sportolni, az kimegy az erdőbe. Minden oka megvan rá. A fák alatt a levegő valóban sokkal tisztább, hiszen hatalmas szűrő berendezésként működnek. A leveleket és a tűket állandóan éri a légáramlás, így kihalásszák belőle a kisebb-nagyobb lebegő részecskéket. Évente és négyzetkilométerenként ez elérheti akár a 7000 tonnát is. Ennek oka a koronák alatti óriási felület. A rétegekkel összehasonlítva ez a felület százszor nagyobb, ami már önmagában következik a fű és a fa közötti méretkülönbségből. A levegőből kiszűrt ballasztanyagok nem csak olyan károsanyagokból állnak, mint a korom, de felkavart talajporból és pollenekből is. Mind a mellett az ember által létrehozott károsanyagrész különösen veszélyes. Savak, mérgező szénhidrogének és nitrogén vegyületek koncentrálódnak a fák alatt, hasonlóan ahhoz, ahogyan konyhánk szagelszívó filterében a zsírok. A fák azonban nem csak megszűrik a levegőt, hanem adnak is hozzá valamit. Az illatüzeneteket, no meg természetesen a fitoncidokat, amelyekről már volt szó. Ebben persze az erdők fafaj szerint nagyon különböznek egymástól. A tűlevelű erdők számottevően csökkentik a levegő csíra terhelését, ami különösen az allergiások számára kellemes érzés. Igaz, erdősítés révén a lucfenyőt és az erdei fenyőt olyan területekre is eljuttatják, ahol természettől fogva egyáltalán nem őshonosak. Márpedig itt ezeknek az ember által terjesztett fajoknak komoly nehézségekkel kell szembenézniük. Leggyakrabban a mélyen fekvő területek azok, amelyek a tűlevelűek számára túl szárazak és túl melegek. Ennek következménye, hogy a levegő porosabb, ezt a tűző nap ellenfényében önök is megfigyelhetik. S mivel a lucfenyőket és az erdei fenyőket folyamatosan fenyegeti a szomi halál, oda sereglenek a szúk, hogy megtámadják a könnyű prédát. Ekkor zaklatott illatüzenetek indulnak a koronák közt, a fák valósággal üvöltenek segítségért, és mozgósítják kémiai védekező képességüket. Mindezt mi magunk is a tüdőnkbe szívjuk, minden lélegzetvételnyi erdei levegővel. Lehetséges, hogy tudattalanul mi is érzékelni tudjuk a riadókészültséget? A veszélybe került erdők végső soron instabilak, nem alkalmas életterek az ember számára, és mivel kőkori őseink folyamatosan keresték a legmegfelelőbb hajlékot, észszerű lenne, ha a környezetünk állapotát képesek lennénk intuitíve érzékelni. Megfelel ennek a tudományos megfigyelés is, mely szerint az erdőlátogatók vérnyomása a tűlevelű fák alatt emelkedik, míg a tölgyesekben ellazulva csökken. Végezzék csak előnök is a tesztet, és figyeljék meg, melyik erdőtípusban érzik különösen jól magukat. Hogy a fák nyelve valamiképpen hatással van ránk, az nemrégiben még a szaksajtóban is téma volt kóreai kutatók vizsgáltak ennek kapcsán idősebb nőket, akik kérésükre az erdőben és a városban is tettek egy sétát. Az eredmény, az erdei kirándulás alatt a vérnyomás, a tüdőkapacitás és az erek rugalmassága kedvező bértéket mutatott, míg a városban tett séták nem jártak semmilyen változással. Talán a fitoncidok csíraölő hatásuk révén szintén kedvezően hatnak az immunrendszerre. Személy szerint mégis az a véleményem, hogy a fák vibráló nyelvi koktélje az egyik oka annak, amiért annyira jól érezzük magunkat az erdőben, legalábbis az érintetlen erdőkben. Kirándulók, akik kerületem egyik régi lombos erdő rezervátumát felkeresték, újra meg újra arról számoltak be, hogy boldogság tölti el őket, és valósággal otthon érzik magukat az erdőben. Ezzel szemben, ha tűlevelő erdőben kirándulnak, amely közép-európában tudva levőleg a leggyakrabban telepített erdő, és mint ilyen betegségekre fogékony, mesterséges képződmény, ilyen érzések nem támadnak a látogatókban. Talán az az oka ennek, hogy a bükkerdőkben kevesebb a segélykiáltás, ezzel szemben a fák között több a komfortérzettel kapcsolatos üzenetváltás, ami orrunkon keresztül az agyunkhoz is eljut. Meg vagyok győződve arról, hogy ösztönösen mi is érzékelni tudjuk az erdők egészségi állapotát. Próbálják ki egyszer! A közkeletű felfogással ellentétben az erdei levegőnek nem mindig kell kép oxigéndúsnak lennie. A létfontosságú gáz a fotoszintézis terméke a széndiokszid elbontása során szabadul fel. Négyzetkilométerenként a fák minden nyári napon kereken tízezer kilogrammot bocsáttanak ki belőle a levegőbe. Ez napi alig egy kilogramm egyéni felhasználást alapul véve ugyanennyi embernek elegendő. Így minden erdei séta valóságos oxigénzuhannyal ér fel. Igaz, csak nappal. A fák ugyanis sok szénhidrátot termelnek, nem csak azért, hogy elraktározzák a fanyagban, fa hanem ésségük csillapítása végett. A sejtekben történő felhasználás során a cukor, akárcsak mi nálunk, energiává és széndioksziddal alakul vissza. Napközben ez a levegő szempontjából nem játszik szerepet, mert összességében a már említett oxigén többlet megmarad. Éjszaka azonban nincs fotoszintézis, így szén elbontás sem, épp ellenkezőleg. A sötétben csak fogyasztás van, a sejtek erőműveiben a cukor elbomlik, és nagy mennyiségben szabadul fel széndiokszid. Semmi aggódalom. Azért még nem fogunk mindjárt megfulladni, ha éjszaka indulunk sétára egy erdőben. Ugyanis állandó légáramlat gondoskodik arról, hogy az összes jelenlévő gáz folyamatosan jól keveredjen egymással, úgyhogy az oxigén mennyiség csökkenése a talaj közeli rétegekben nem jelentős. Tulajdonképpen hogyan is lélegeznek a fák? Tüdejük egy része látható, ezek a tűk és a levelek. Fonákjukon apró gázcsere vannak, amelyek olyanok, mintha apró szájacskák lennének. Itt adja le a fa az oxigént, és itt veszi fel a széndioxidot, éjszaka fordítva történik. A levelektől a törzsön át a gyökerekig hosszú az út, így ez utóbbiak is tudnak lélegezni. Máskülönben a lombos fák télen elpusztulnának, hiszen ilyenkor földfeletti tüdejüket, mint egy levetik. Mivel tartaléklángon a fa továbbra is él, sőt, gyökérterében még növekszik is, ehhez elraktározott anyagai segítségével energiát kell termelnie, amihez oxigénre van szüksége. Ezért annyira tragikus a fa számára, ha törzse körül a talajt annyira összetömörítik, hogy a kis lélegző csatornák eltömődnek. A gyökerek legalábbis részben megfulladnak, úgy, hogy a fa megbetegszik. Térjünk vissza az éjszakai légzéshez. Nem csak a fák bocsátanak ki a sötétben erőteljesen széndiokszidot. A lombok közt a holtfában és egyéb korhadásnak indult növényrészekben a nap 24 órájában parányi állatok, Gombák és baktériumok munkálkodnak valóságos tivornya közepette, hogy minden hasznosíthatót megemészenek, majd humuszként kiválasszák magukból. Már pedig télen még szorongatóbb a helyzet, hiszen ekkor a fák téli álmot alszanak, és az készlet még nappal sem frissül fel, miközben a föld alatt, a talajban az élet gondtalanul nyüzög tovább, méghozzá olyan buzgón, hogy még kemény minuszokban sem fagy be 5 nél mélyebben. Veszélyessé tenni ez a téli erdőt. A globális légáramlatok megmentenek bennünket. Folyamatosan friss tengeri levegőt szállítanak a kontinensek belseje fölé. A sós tengervízben megszámlálhatatlanul sok alga él, amelyek az év minden szakában erőteljesen áramoltatják a vízből a levegőbe az oxigént. Olyan mértékben egyenlítik ki a hiányt, hogy akár behavazott bükkök és lucfenyők alatt is mélyeket lélegezhetünk. Apropó, alvás. Feltettük már magunknak valaha is a kérdést, hogy valóban szükségük van-e a fáknak alvásra? Mi történne, ha merő jó akaratból éjszaka megvilágítanánk őket, hogy még fokozottabb legyen a cukortermelésük? Tudásunk jelenállása szerint ez nem lenne jó ötlet. A jelek szerint a fáknak épp olyan nagy szükségük van a nyugalmi állapotokra, mint nekünk. Ennek megvonása pedig végzetes következményekkel járhat. A Das Gartemant című folyóirat már 1981-ben beszámolt arról, hogy a tölgyelhalás egy amerikai városban legalább 4% ban az éjszakai fényre volt visszavezethető. És a téli állam hosszú időszaka? Ezt a vizsgálatot lelkes erdőjárók akaratukon kívül maguk is elvégezték, mint erről a téli álom című fejezetben már beszámoltam. Fiatal tölgyeket vagy bükköket vittek haza, hogy ott cserébben az ablakpárkányon neveljék őket. A meghitt nappaliban a tél természetesen elmarad, ezért a legtöbb fiatal fa lélegzetvételnyi szünetessen jutva egyszerűen tovább növekszik. Az alvás hiány azonban egyszer csak megbosszulja magát, és a látszólag életerős növény tönkre megy. Felhozhatnánk ezzel szemben, hogy akadnak telek, amelyek nemigen nevezhetők annak, és ilyenkor, legalábbis a mélyebben fekvő területeken, alig vannak fagyos napok. Csak hogy a lombos fák ilyenkor is lehullajtják leveleiket, és csak tavasszal hajtanak ki újra, hiszen, mint említettük, a napok hosszát is figyelembe veszik. Vajon nem így kellene ennek működni az ablakpárkányra helyezett kis fáknál is? Feltehetően minden rendben lenne, ha lekapcsolnánk a fűtést, és a téli estéket sötétben töltenénk. Ám a kellemes 21 Celsius fokos hőmérsékletről és a meleg sárgás villanyfényről alig ha mondhatna le bárki, hiszen mesterséges nyarat varázsolnak házainkba. Az örök nyarat azonban egyetlen közép-európai erdei fa sem vészeli át.